І ти написав у Парижі князю Адаму Чортурійському. Я міг би побути тут десь півроку. Набереться, напевне, від 4 до 5 тисяч бажаючих вояків. Коней є достатньо, а сідла козацькі, та зброю, гадаю, нескладно доставити з Кустенджі чи Каракурману. Для тебе, Михайле, це не було раптовим поривом, миттєвим порухом душі на хвилі жалю чи ностальгії за романтичним минулим. Швидше б то стало продовженням справи повстанської та емігрантського життя Франції. Негадано для тебе ти взявся за перо в Паризький період, повісті козацькі а вельми Вернигора роблять тебе знаним не лише в емігрантському колі, книги, що виходять одна за одною, швидко розкуповуються. Те, що збереглося у материних записах про прапрадіда Григорія Брюховецького, оповіді дядька та іншої рідні Ворога Гальчиницького, що був живою хронікою діянь козацьких, легенд і пісень українських, відтепер оживали в уяві та на сторінках, писаних швидким і рвучким почерком. Інколи після себе навіть не перечитував, аби ті картини не зблякли. Бачене немов в очевидь не розмилося і не відійшло. Швидко книги здолали межі Франції і пішли гуляти світами, а пошта приносила немало відгуків. Читаємо Вернигору, пишуть і Заличини, читаємо навіть з більшою приємністю, аніж прекрасні повісі козацькі. Автор володіє рідкісним даром – викликати і втримати у вищій мірі інтерес аж до кінця, якась таємниця розлита у всьому творові. Незнаний світ, прекрасний і героїчний, для французького і не тільки читача, відкривався не за морями і океанами, не за горами-долами. Той світ лицарства козацького в Україні на подив був зовсім недалеко французьких кордонів. Ти швидко стаєш. Знаменитим. Тебе запрошують на наукові симпозіуми. На Європейському історичному конгресі в Парижі в 1935 році виступав із доповіддю про вплив козацтва на літературу півночі і Сходу. Говорив про козацький первень як втілення досконалого духу Слов'янського, первень, що відкрив російську і польську літературу. Бо досить лишень уважно розглянути твори Богдана Залеського чи Кондратія Рілєва треба було бачити обличчя поважних професорів, що ляскали у долоні, мов провідному солістові з італійської опер. Щоправда, і на Горіхі не бракувало вельми від друзів із польської еміграції. В готелі «Лямбер» штабові уряду польського емігрантського по виході з друку роману Гетьмана України» так розпекли, що пальця до щоки приклади шипітиме. Як купляв автор фарби для цієї картини, то певне було, то перед свіжим завозом одна рожева у продажі залишилася. «Міхале, тут все бачене очима українця. А куди ж польський подів?» Врешті ти визрів і накриве слівце для найзатятіших, та заступився князь Чорторійський. Панство таке гаряче, смію в бік автора стати. Нагадати застереження Наполеона, через сто років Європа буде або безбожною республіканською, або християнською козацькою. Ти йшов поміж чагарями на місці Січі, дивився, як на обсмаленому комені сівся в круг і знічев'я глузуюче крякнув. Ти йшов і все ж думав, за Дунайської Січі нема. Та Січ воскресити можна, таку, як описував у повістях козацьких. Напевно, можна підняти з руїни в 19 столітті ту, що нерозумні голови занапастили у століттях XVI та XVII. І це, задумав собі, зробити маєш саме ти. Імператор Микола І приймав британського посла в Петербурзі Гамільтона Сеймура. Посол говорив глухим і монотонним голосом, мов у високу порожню бочку. Імператор слухав його п'ята через десяте. Він дивився в вікно, де раптово розпогодилося. Січневий колючий вітер розігнав брудносірі хмари. Небо омилося і таким стало світлим, як його настрій. Рік починався вдало. Мова зайшла про стосунки з Османською імперією. Туреччина – то хвора людина. Мало переймаючись доречно, чи не попад, докинув імператор, бо думкою був на неблизьких Балканах. Тяжко хворий може будь-коли віддати Богові душу, а доки це станеться, то не завадило б обміскувати поділ залишеного спадку. Посол знову забубнів своїм просуженим голосом, час від часу покашлюючи та поспішно прикриваючи рота хустиною. Імператор вже в голові тримав балканську карту, він неспішно різав її, як ножем розкішного торта на власних іменинах. Новоутворені незалежні держави, звісно, мають бути під впливом російського скипетру. «А як бачиться вам доля Єгипту?» – перепитав у свою чергу Гамільтон Сеймур, що почувався дещо ніякого через той кашель та нежить, що сприймуть його чого доброго хворим на сухоти. «Я прекрасно розумію вагу Єгипту на терезах Британії». Імператор тих цим, аби непомітно за письмовим набором малював шарж на гость.